אל כל תועבות רעות בית ישראל, אשר בחרב, ברעב ובדבר ייפולו. הרחוק בדבר ימות, והקרוב בחרב ייפול, והנשאר והנצור ברעב ימות, וכיליתי חמתי בם. וידעתם כי אני אדוני, בהיות חלליהם, בתוך גילוליהם, סביבות מזבחותיהם, אל כל גבעה רמה, בכל ראשי ההרים, ותחת כל עץ רענן, ותחת כל אילה עוותה, מקום אשר נתנו שם ריח ניחוח לכל גילוליהם. ונטיתי את ידי עליהם, ונתתי את הארץ שממה ומשמע ממדבר דבלתה, בכל מושבותיהם, וידעו כי אני אדוני.